cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duguri și pe slujile tale pare de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va plătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munții și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase voră toate fiarele câmpului, asinii sălbatici l și setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpti munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel să răsa iară dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii banului pe care ei ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cu în chipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor făcuta e luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. pusă în întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. când s-au mărit lucrurile tare, Doamne, toate cum înțelepciune le făcut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 Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite, vei, Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face, pe el de se tremură, Cel ce se atinge de munt și fumegă. Cânta voi, Domnului, în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătușii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cum înțelepciunele ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, aliluia slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, al Slava ți e din neziul nostru, slavă -ție.